Історію ми вивчаємо як зміну відмінних структурно самодостатніх епох, що заступали одна одну часто протистоячи одна одні. Епоха Терпілля завершується десь на зламі третього і другого тисячоліть до Різдва. Її заступає інша епоха, яка досі ще не прибрала собі в археології сталої назви яку з однаковим успіхом можна було б означити як після Трипільську, або ж перед Скидську. І відповідно до того, як Трипілля репрезентує кінець Неоліту, Енеоліт, а скити це вже ранні залізо, Альштад, то цей період, за даною номенклатурою, ми повинні були позначити як епоху бронзи, якщо б це могло внести ясність в освітлення даного періоду. На межі третього-другого тисячоліття тут можуть бути запропоновані різні варіанти. Хронологія для даного періоду не може претендувати на те, щоб бути довершено точною. Трипільська людність була винищена. Трипільська культура зникає на теренах України. Археологічні розкопки стверджують, що знищення було раптовим і суцільним У деяких житлах, Приміром, розкопаного селища на Коломишчині поблизу Трипілля залишилася глина слідами жіночих пальців на ній, заготовано в хаті, щоб ліпити посуд. Катастрофа прийшла несподівано, знищення було остаточне. Вона охопило всю територію розповсюдження Трипілля на півночі, як і на півдні. У Коломишчині, коло Трипілля і в Володимирівці, Сушківці на Уманщині і так далі. Усе було зруйноване, спалене, сплюндроване. Трипільська культура зникає на території України. Її заступає інша культура – нова, значно відмінна від неї і в багатьох відношеннях їй протилежна. Ця нова культура, що заступила Трипільську, археологічно вивчена далеко менше, як попередня – але все ж таки на сьогодні ми маємо про неї вже більше або менш виразне уявлення. Мова йде про так звану культуру шнурової кераміки. Якщо для Трипілля був характерний мальований посуд, і відповідно до цього Трипільську культуру ми визначаємо як культуру мальованої кераміки, то для даної культури властивий є посуд, на якому орнамент зроблено з допомогою відтисків шнурка. Крученого мотузка, звідкіля і повстали згадана у загальнена назва для цієї культури як культури шнурової кераміки. Посуд властивої цієї кераміці далеко грубший і грубіший, далеко простіший і примітивніший, ніж той тонкостінний, з добірної й добре одмученої глини, зроблений, елегантно витончений, мистецько і технічно досконалий посуд трипільських часів. Посуд з шнуровим мотузковим орнаментом справляє враження посуду глибоко провінційного, посуду глухих і замкнених закутків, що існував десь в ізольованих місцевостях, в одриві від тодішнього культурного світу. Він існував десь досі не піддаючись упливам трепілля, незалежно від нього і поза ним. Певне, далі на захід або північ. Він цей посуд означає зниження технічного і одночасно мистецького рівня, крок назад, а не вперед у розвитку керамічного виробництва, етап не поступу, а регресу. Після катастрофи, пережитої Трипільським світом, рух і розвиток починається знову. Починається з етапів, що здавалися остаточно перейденими за попередньої епохи. Для технічна і мистецька примітивність деградація посуду шнурвої кераміки, у порівнянні з Трепільською, вводили в облуду тих археологів, які в зміні типу культур шукали лише ознак поступу. Вони дотували культури в залежності до їх рівня розвитку. Їм здавалося, що якщо примітивніше, то початковіше, якщо розвиненіше, то хронологічно пізніше. Тим часом менш розвинена кераміка шнурвого типу, Належить пізніший добіг в порівнянні з Трипіллям. Вона належить іпосі, яка прийшла після Трипілля і заступила останній. Топографія селищ